تو بعض چمچو زمون په شیخ امین الله حفظه الله تعالی په诗 اشعار ویری دی تاسوی ووری مونږ د مذاهبی او محافظه تن قلب ای امینا امینا تخت سر بزانی ای امینا امینا تخت سر بیا دهغه جواب, جواب هم وره ای دریب سیف ال وحی معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان واصدع بما قال الرسول ولا تخاف من قلة الأنصار والأعوان فجنود, فجنود أطباع الرسول ملائكون وَجُنُودُهُمْ فَاسَاكِرُ الشَّيْطَانِ وَدُرَأْ بِلَفْزِ النَّصِّ فِي نَحْرِ الْعِدَى وَرُجُمْهُمُوا بِثَبَاقِ بِالشُّهْبَانِ دو هزار تي ركي نشعي اُسكي لِي خَرْصَ وَاتِرْ شَانَ دِمْ كَبَارِي دو هزار پند ركي مارتي خَرْصَ وَاتِرْ شَانَ دِمْ 2015 کې مالټي خرڅاوان هم جل ورا اولز ابو بني بلکل بشکرد کرتونی لیمتاری فتن مافتونی جنگ و مار او خادم ایخ پلی نسخی خرچوا و تیر شان دیم کباری دو هزار پندرکی ملتی خرچوا و تیر شان دیم کباری 2015 کې پندرکی ملتی خرچوا موږته معلومي ل محم په غاف لانو کې اوفلل ل خنمخرونډکو او غ س چې دغلااکړلله غ بیا په تو شپې خر چاواټیر شان نه ک باړي 2015 کې مالې خر چاواټشان نهدن ک باړي 2015 کې مال خر قهر ول باري دي ولي کوله لو نو دي غلط همر قوالو اوساند خسمه پو ویډیو غانو کاروان شو کتاب چې خرڅاو ټېټ شان دل کا بړی 2015 کی مالټي خرڅاو ټېټ شان دل کا بړی 2015 کی مالټي خرڅاو بقهر الباري جواب, جواب. رحمة, رحمة الباري على الشيخ أمين الله. أمين الله البشاوري الله حفظه الله تعالى استخرى فأضلت كتابا ممدل الوكل جوابا نلر يعقل أو ألبابا پډې رانو نونو باند کرځا اوس خلته خرڅوا ټېټ شنه دین کباړې 2015 کی مالټي خرڅوا ټېټ شنه دین کباړې 2015 کی مالټي خرڅوا ځان سره واخلې طالبانا کوا په هرڅ کې اعلان اف اجمعو کید شیطانان وَالْعَوَامُ کَلْ اَنْعَمْ بَنْدِ دُوْ کِنْ خَرْجَوَا تیر شاہ ندیم کبڑی دو ہزار پندرہ کی ملتی خرْجَوَا تیر شاہ ندیم کبڑی دو ہزار پندرہ کی ملتی خرْجَوَا شیطان سکرور جانی پښیټانو باندې ګرانې هر زې کی سر تفخزلانی شکړې په سر کشفتاله نو الوتې خرڅ واټېر شان دین کبړی 2015 کې مالټي خرڅ واټېر شان دین کبړی 2015 کی مالٹی خرڅوا 2003 کې نشه وسی اسکي لپاره خرڅوا 18 شنه دین کا بړی 2015 کی مالٹی خرڅوا 18 شنه دین کا بړی 2015 کی مالٹی خرڅوا شیخ امين دي غزن فرا تاسو یې سم کړی انتم خوفه شغد المارا ذلیل غر زګډ کانی تمانچی خرڅ واټه شان دین کبړی 2015 کی مالټی خرڅ واټه شان دین کبړی 2015 کی مالټی خرڅ واټه زمنګ پو شیخ امین الله حفظه الله تعالی باندې غلط تهمتون لگا وی خداده پیغمبرانو او اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم بحرمتي أو بعزدك فالبهت عندكم رخيص صعره حثوان بلا كيل, كيل ولا ميزاني فالبهت عندكم رخيص صعره حثوان بلا كيل, كيل ولا ميزاني تول بغمبرانا كل أصحاب خيستا غلانا علم پزلو نود سبحانا منگد طولو یو قربانا ہوتل کی کی نروغان ای نروح اوپر آٹی خرچوا اوٹیت شان دین کا باڑی دو ہزار پندرہ کی مارٹی خرچوا اوٹیت شان دین کا باڑی دو ہزار پندرہ کی ديب دي نظم کي مفتي ندي خغت د مبارز د هر ډګر لقب ورکړا شان गोष्ट اخلا پارا مونږ يافهيم لارو شان गोष्ट اخلا پارا لارو د هر ډګر مبارز, مبارز, مبارز مفتي ندي يبلرو آیا هغه شخص دغې لقب ورکې د لشي چې د مناظرينه تختي پتا سي حال کي چې عادل بدل چپړې پخپړې ستا مبارس ده هر ڈگارا داگئی جدید عجیب منزارا بدل چپوڑی سر ببارا بیا په پولیسو علمدد چغین آری خرچوا تیت شا تیت شا ندیم کباری 2015 هزار پندرکی مالتی خرچوا تیت شا ندیم کباری دو هزار پندرکی مالتی ایتو ہمات دا خوستا کار دے تاسو اولاد ابلیس مپلار دے دستا سو زون عمل کردار دے باٹک تا لڑشا تا لڑشا او دندہ سی خرچا و تیر شان دیم کباری دو ہزار پندرکی مارٹی خرچا و تیر شان اجهل الناس مخطئين ديمه <دیما> من بتريو باسو اديما ان شاء الله يا الله نومي كلا <نمیقرا> اديما منداي تل شخص ټا کی اوه باني خرچا واټه شان دين کباري <باڑی> 2015 کی مالټي خرچا واټه شان دين کباري <باڑی> 2015 هزار <مال> پندرکی ملتی خرچوا حس بی زی فکر سچون وائی غلاط عبارتون وشر مولدی تن علمون نور دیزان مستڑای کوا لرش چولی خرچوا او تیر شان دیم کبڑی دو هزار پندرکی ملتی خرچوا شان دیم کبڑی دو هزار پندرکی رسوال د مختي نديم هاغه عبارتونه چې د دو په جہالت باندې دلیل دی د هغې نو سونه مونې استا حضور تک دم حديث کی راضی عن عبد الله ابن عمر او دی واي عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله دی عمره یا وای پیش او یا زبانا عمل تہ نکڑے حرفی جارا خرگاڑے واخلا پکوچو کی پتیلی خرچا واټه شان دین کبڑی 2015 کی مرټی خرچا واټه شان دین کبڑی 2015 کی ملٹی خرصوان حدیث کی رزی کی رزی سنتین او د سنتین په زين سنتین وايي سنتین کی وايي سنتین نا هر کل شرمې کی مرتین مون پتی کڑ کلو شافتین زړکا بال اخلاف بدل کی لوټ خرصاو ټه شان دین کبړی 2015 ہزار پندرہ کی مارٹیں خرچ شان دن کا بڑی 2015 کې مالټي خرڅو د په یو بیان کې دی وایي چې المركز الحنفيه حالان کې مرکز مزاف دي په مزابا نه الالف ناراض لست انت امذ الاحلام او مزاف اي الالف لاما د دستا على است كلام ورلاند کی سموسی سموسه خرڅو ټیټ شا ټیټ شا ندم کبا 2015 هزار پندرکی مالتی خرصوار تیر شان دین کباری دو هزار پندرکی مالتی خرصوار حدیث کی رازی دی دعا پزیمن کی اللهم اغسلنی بالمائی والثلجی والبردی او دی دی البرد فزی البردو البرد لفظ دو حدیثا وی البرد غا خبیصا دی جاہلان دا ده شیطانانو در ایسان پس قاوه کی دی بلیتو نا او شیچی خرچوان تیت شا تیت شا تیت شا ندیم که بڑی 2015 هزار پندرکی مالتی خرچوان تیت شا ندیم که بڑی دو هزار پندرکی مالتی خرچوان ما سو غلطیا نکلی را غوندی در نباو باسم ماندی استاد سیسی شولی بر بانڈی ستا دسی سیشوی تولی شنڈی یا پنساری شاکور کمال جامال کوٹی خرچوان تیر شان دیم کبڑی دو ہزار پندرکی مال تی خرچوان تیر شان دیم کبڑی 2015 ہزار پندرکی مال تی خرچوان کزو ہی ساکرم ست غلطیاں بندوس بردہ کی شکا پیانے بیا پچو پی خوا گیٹا پیانے یبن کی کی نامرچ کہ او مصالح خرڅ واټه شان دین کا بڑی 2015 کی مالټی خرڅ واټه شان دین کا بڑی 2015 کی مالټی خرڅ وا خاصی کتاب شاعر تا چی په دغه شعر کې خپل قلم ته پکا ویل دی بیا د قلم لکا پیکا دزگی بیا د سہیل کلام لکا پیکا دزگی هلانکی ده تشبیمی کلی لوجوه تده باتی لده برم پیکا بدر تا ماتا شاعر ویم تا اتا خلو بد وعلا ومشا تا آنک بیا دی بد وقت الماتا بس د چرگانو پو فارع که اسکل میں خرڅوا ټېټ شاعري ټېټ شاعري ټېټ شان دين کبړی 2015 کې مال ټې خرڅوا ټېټ شان دين کبړی 2015 کې مال ټې خرڅوا 2003 کې نسبه اسکي لپاره خرڅوا ټېټ شان دين کبړی ټېټ شان دين کبړی 2015 کې مال ټې خرڅوا نن دین کبړې 2015 کې مالټي